Povestea prea frumoasei Eliza. Scenariu radiofonic de Georgeta Răboji, după o poveste din folclorul francez. A fost odată un împărat tare mândru de frumoasa sa fată, dar săracul de el ajunsese să nu mai aibă somn, de grijă să nu-i fure cineva. E și de grijă asta a pus -o împăratul pe prea frumoasa Eliza. Așa o chema pe fată, sub baza a 12 doici, care nu scăpau din ochi nici ziua, nici noaptea. Ele locuiau într-un palat cu o grădină mare, înconjurată de 12 ziduri. Din când în când, îi se dădea voie fetei să se plimbe prin cetate, dar păzită cu strășnicie de 12 halebardieri, 12 scutieri. Și 12 pași. Într-o zi, un sfetnic bătrân de tot și-a luat inima în dinți și i-a vorbit împăratului despre soarta destul de tristă a prințesei. Mariata, prințesa Eliza, este o adevărată comoară, dar oare este bine că o ții închisă ca pe o prizonieră, Lipsind-o de toate bucuriile tinereții, așa cum ai lipsit-o și de cele ale copilăriei? E, bătrâne, părul albidean de ani este o dovadă în înțelepciunii, dar, de la anumită vreme, bătrânețeam. Îngreunează mintea celui bătrân și el coboară tot mai mult spre nesocotința copilăriei Nu, sunt sigur că nu greșesc în privința Elizei, da? Poate nu știați, dar aflați acum de la mine Pirinei sunt niște munți prăpăstioși care despart Franța de Spania și De când e lumea lume, de acolo și-au făcut mereu sălașul cei mai răi vrăjitori în urmă cu vreo câteva mii de ani, tot prin văcăunile din acei munți, își făcuse și vrăjitoarea Mandragona un palat Și bătrâna umplea de groază întreg ținutul care se întindea pe lângă munți Ei, și iacă, într-o bună zi, Mandragona se întâlnește cu un negustor de ierburi vrăjite Care cunoștea toată țara de la Pirinei până departe la miază noapte o, oh, scumpă și milostivă doamnă! Dacă îmi vinzi mai ieftin floarea care taie tu să se seacă, am să spun și eu ceva din care vei trage multe foloase. Ce să mai vorbim frumosurile despre prețul florii? Din noaptea cu lună nouă încoa prost le merge florilor mele Nici nu știu dacă cui putea să-ți dau vreuna, dar Spune mai întâi Despre ce este vorba și pe urmă O mai vedea noi Prea bună doamnă, nu departe De locurile pe care le stăpânești Trăiești un împărat care are o fată De o frumusețe cum nu sunt două Pe lume Tăi bună Auzi de fete. Numai că aici lucrurile stau puțintel mai altfel prea bună, doamnă Fata de care vă vorbesc este strașnic de bine păzită mm. Împăratul nu lasă nici măcar o clipă singurică Fiindcă ea este cea mai de preț comoară a împărăției sale mm, Da, împăratul acesta e... Bogat! Ui, putre de bogat! Orașul lui geme de aur și de pietre scumpe! Mai să fie! Poate că merită să scot că-i va bogății de pe urma fetea! Negus orașul, Hai, da. da, ia ascultă! Dacă ajungi la prințesă și mi-o aduci... Te fac, om! E vorba mea e vorba Știu, știu, doamnă scumpă și vrăjitoare iscusită Alerg să-ți aduc prințesa Era seara Iar Eliza nu putea să doarmă deloc Cele 12 doici Sforă iau de se tremurau ferestrele și ușile cele cu câte 12 lacăte Așa ceva nu se mai petrecuse niciodată până atunci Eliza era uluită de pofta nestăvilită de som a doicilor ei Mare minune! Ce-o fi cu doicile mele de dorm ca și când le-ar fi fermecat cineva? Ia să mă mișc eu puțin să văd... Nu cumva se prefac? Și a pornit-o prințesă noastră cetișor, Prin palat Fără paza doicilor care continuau Să sfărăie fiecare pe glasul ei De a-i fi jurat că acolo Era fanfara militară Adormită buștean N-avea cum să-și închipuie Că negustorul de ierburi Pusese în băutura lor Ierburi de somn Numai în paharul prințesei Ierburi de neson. Numai prin. Eu, în viața mea, o ocazie ca aceasta Ia să ies frumosel din grădină Și să mă plimb de una singură Cum nu m-am plimbat niciodată în viața mea Că doar nu foc Ce-ar fi să-mi apară în față un tânăr făt frumos Care să-mi spună Prințesa, nu pot trăi fără tine Te caut de ani și ani de zile Prințesa mea nu mai pot trăi fără tine. Te caut de o viață și abia acum te-am găsit. Am aflat despre tine și am alergat să te văd. Eu i-am adormit pe paznicii tăi cu o iarbă vrăjită pe care mi-a dat-o mama când am pornit în căutarea ta. Regatul meu, mult mai frumos și mai bogat decât al tatălui tău, te așteaptă. Ca să-i fii regină Între noi, fie spus, Eliza nu dorea deloc să devină regină Văzuse ea că reginele trebuie să stea mai mult închise ca și ea Dar tânărul îi se părea cel mai frumos bărbat din lume Aceasta trebuie să fie explicația pentru faptul că Eliza, amețită de privirea lui A plecat cu necunoscutul fără a sta pe gânduri când a aflat împăratul că i-a dispărut Giuvaierul de fată L-a cuprins nebunia și parcă Toată cetatea a înnebunit Împreună cu el În scurt timp la poarta cetății Se-i palaurii mandragonei Împărate Luminate Stăpâna mea Faimoasa vrăjitoare Mandragona Îți cere 12 corabe încărcate fiecare cu câte 12 saci cu aur și cu câte 12 saci cu pietre scumpe. Să-i trimiți toate acestea cât mai repede, dacă vrei să vezi Peliza pe înapoi. <tri> Fără să stea o clipă pe gânduri, împăratul nu se târgui și le dădu balaurilor toate bogățiile cerute, mai ales că avea de unde. Toată țara aștepta cu bucurie întoarcerea prințesei, când, în loc de asta, hop, s-a ivit din nou un balaur trimis de vrăjitoare. <fie> împărate, împărate, stăpâna mea își cere... Toate animalele din împărăție, tot fânul și toate căruțele. Altfel, n-ai să mai vezi, În înveci veicilor! Peliza! Bine, eram nevoie de un regat de 10 zile ca să pot aduna toate cele cerute, da? De fapt, era un șiretlic pentru că Imediat după plecarea balaurului Împăratul a dat zvon în țară Că îl va răsplăti strașnic Pe acela care va reuși Să o scape pe prințesă Din ghearele mandragonei Mulți tineri au plecat Spre castelul vrăjitoarei Dar nu s-au mai întors nici până azi e, Dar să vedeți Ce s-a întâmplat mai departe Trăia în cetatea aceea înflăcău. Tare frumos și deștept, dar ce folos! Din păcate, bietul Jacques era orb și niciodată nu văzuse lumea în toată splendoarea ei. Auzise însă atâtea și atâtea despre frumoasa Eliza, încât în inima lui se iscase o dragoste imensă pentru ea. Ce dacă omul este orb? Inima, tot inima rămâne, își spunea Jacques în sinea lui. Ia să-mi încerc și eu norocul Da, o să pornesc neîntârziat la drum spre castelul vrăjitoare. Și poate că o voi salva tocmai eu pe Eliza hm, Mai știi? Cum mergea nostru un nostru printr-un crâng plin cu aluni Deodată aude un scâncet plin de jale Cine, cine plânge aici? Cine plânge cine e acolo? Ajută-mă să ies și să-i fie recunoscută Stai, stai, stai să încerc iepurașul, stai! stai, stai, stai. A, a, a, a. Uite, am zbutița. De ce? Vezi? Eu sunt orb. Flacăule, tare bună, Inima trebuie ca ai. Cu toate că tu nici nu vezi lumina soarelui și eu. Măcar că, că sunt un biel iepure, nu vreau să mă las mai pe jos Spune-mi, încotro ai luat-o și ce vrei să faci? Ca să te ajut și eu, după puterile mele Știi, zice o vorbă că oricine poate avea nevoie de unul mai mic decât el Am ochi foarte buni, auzul fin și la fugă oh, Nu sunt mai iute decât o scânteie Au pornit amândoi la drum Tocmai treceau printr-o vâlcea cu desișuri greu de străbătut Când au auzit niște grohăituri atât de înspăimântătoare Încât purașul a simțit că inima îi se face cât o purice Și a rupt-o la sănătoasă răgmint Ferește-te, ferește-te, Jack! te fugi, cum poți, Jack, că mie pe nici de... Auleu, groh, groh! ce da, da, cine face gălăgia asta îngrozitoare? Oh, nu cumva oh, sunt bro. balaurii vrăjitoarei ca să mă pregătesc de lupta? Nu, no, nu, no, eu sunt mistrețul sălbatic, flăcăule. Știu că ești orb, cu toate astea vezi lucrurile mai bine decât un om care are buni amândoi ochii. Află de la mine că eu sunt singurul stăre stare să-i biluiască pe balaurii vrăjitoarei. Dar acum mi-a intrat o țeapă de fier în nara stângă Și mă toare de mă la inimă Salvează-mă și jur că merg cu tine ca să te ajut Atâta timp cât vei avea nevoie de mine Stai, stai, stai A. puțin liniștit Uite, A. A. A. Uite. Bro, gata, ți-am scos ceapa. Hai, ce bine, o să mulțumesc, flăcăule ai ce bine. Ha, ha, ha. acum spunem unde mergem întâi și întâi. Păi, dar singura ai spus, mistrețule, vreau să ajung la castelul vrăjitoarei Mandragona, cel păzit de balaurii, cei mai fioroși din lume. Trebuie să o eliberez pe prea frumoasa Eliza, fica împăratului. Păi las pe mine să vezi cum o să ne o unde hamd de balauri. Pro!! Un bambie de care Zuc toată dulceața Că și eu îl faci ceva A, Pentru voi când veți avea nevoie Iuburașule Iuburașule, spune și mie Cine țipa așa ca din gură de șarpe A, Ia un prăpatit de măr Un măr pe care niște vieți Tot vor să-l înțepe Păcat că nu poți să-l vezi Cum țopă e pe creanga lui Da? Mulți se minună flăcăul că un măr vorbea cu oamenii. Și fără să mai stea pe gânduri, fără teamă de înțepături, alungă viespile, scăpându-l pe bietul măr de pacoste. Oh, dragă Jacques, după cum ți-ai dat seama, eu sunt un măr năzdrăvan. Numai eu o să te scot din toate încurcăturile Pune-mă, te rog, în buzunarul hainei tale și ascultă sfaturile mele Iau, iau și pe mine cu tine, chiar dacă sunt doar o vieste, Cine știe ce ajutor îți pot da Pe urmă gândește-te că nici unul dintre prietenii tăi nu va putea zbura peste gardul castelului vrăjitoare Ca mine Atunci ai și tu Că nu văd de ce nu te-aș luat cu mine Hei, hei Se pare că am ajuns După gardul acela uriaș Din mărăcine E castelul vrăjitoare Gardul acesta nu este păzit Așa că putem trece Fără grijă peste el Păi da, ușor de zis, dar mai. Greu de făcut, eu unul sunt orb și, și nu percep cum poți trece printr-un zid de mărăcini fără să te înțepe îngrozitor Păi eu sunt un mistreț puternic. o să încerc eu primul o, Stai, stai prostănaculea, stai Unde ai auzit tu că zidurile se spar cu capul? O să încerc eu, că noi liepurii avem din și ascuții Da, da, da, da, da, trece porașul și lua de mărăcini, eu. fir cu fir, ca o spărtură prin care să ne strecurăm cu toții, da? Laților, drumul ah, e liber acum tata. Mai întâi să stăm să ne sfătuim Oi fie o pe mică Dar proastă nu sunt Îi vedeți pe balaur cât de mult sunt Balaurul galben, cel portocaliu și cel roșu sunt sfetnicii mandragonei Balaurul violet opăzește pe Eliza Iar cel verde și cel albastru stau de straje la ușa castelului pe care o vedem de aici Da, da, da Ușa duce drept în grădina în care mandragona își cultivă ierburile pentru vrăjitoriile ei Castelul e tocmai în spate de tot și nu putem ajunge la el Decât dacă îi omorâm mai întâi pe cei doi balauri care păzesc poarta grădinii Voi ei vă ascundeți după tufișul acela și eu am să fac ce știu eu Ca să atrag aici pe unul dintre balauri Mistrețule, abia atunci va veni rândul tău, da? Lași pe mine <laughs> Balaurul nu s-aibă vreme să zică nici băleu <laughs> oh, Atunci eu mă pun pe țipat ca să-l scot din castel pe Balaur <laughs> Să mă să vedem ce o să întâmple cu al doilea și cu al treilea balaur. să al doilea de semne de neliniște Ba Vive! Patru balauri Vine! n Vine! mai Vine! nu mai Vine! Pe Vine! Vine! Vine! Sunt un măr năzdrăvan și știu totul Uitați ce vă sfătuiesc Mai întâi trebuie să-i atragem pe balauri în cursă Unul câte unul A venit acum și rândul viespii să facă ceva Că până acum nu ne-a fost de niciun ajutor nu-i așa, dragă, Viespe? Viteazule, mă Ai uitat cum te pita în buzunarul lui Jac Și te și tot de spaimă Ceva mai devreme Și acum, vorba aceea după război Mulți vitezi se arată Gata, gata, gata Hai, gata vorba Trebuie să facem planul de luptă Hai. Bine, bine, bine Viespe, îți spun ce să faci Tu o să ai grijă de balaurul violet Acela... Care o păzește pe prințesă Să nu-ți scape că e vai de tine, ai înțeles? Cum zici tu, papură împărat? Mai bine nu m-am mai învățat tu ce să fac Mă pricep eu și singură Nu este așa de multă vreme de când ai scăpat Ca prin minune de acele noastre ascuțite Acum dați-mi o clipă de răgaz Să-mi aduc niște ca ajutoare Veniți, veniți, surate vieni Veniți, nu ne lăsați ah, Foarte bine, foarte bine voi viespilor, atacați balaurul, tu mistrețului Hai să pândești la capătul scării acelea Băză! Deci balaurii vor veni pe rând și pe fiecare Hai să-i omori cât mai repede și fără multă gălăție Noi ăștia o să stăm ascunși într-un mângher Zis și făcut Viespile au zburat înspre balaur și până să prindă acesta de veste Au tăbărât pe el ciucure Balaurul a prins a se rostogoli și a urlat, Bătând cu coada în dreapta și în stânga Dându-se de ceasul morții pentru a scăpa de gâzele Care îl înțepau din toate părțile, dar degeaba În scurt timp, fiorosul balaur violet zăcea pe jos Umflat de veninul înțepăturilor Zgomotul luptei însă i-a atras pe ceilalți doi balauri Cel roșu și cel portocaliu care au apărut în capul scărilor Mistrețul s a repezit numai decât Căpalaul roșu, în seama mea, ghespilor O să dăm gata bure. tot noi, ghespile dioase. Când vrăjitoarea s-a întors, a văzut cu groază un imens roi de viespi, tăbărând pe ea dinpreună cu mistrețul cu colții ascuțiți, gata să o sfâșie. Mandragona cunoștea tot felul de vrăji pentru a scăpa din orice necaz, numai că unde descântec împotriva viespilor îi scăpase sau nu-l învățase sau-l uitase. Înnebunită de durerea înțepăturilor, ea s-a tot retras până a ajuns în la Elizei. Fata s-a strecurat repede pe lângă vrăjitoarea urmărită de viespi și a ieșit la lumină, iar mărul l-a pus pe jac să trântească ușa, închizând o pe mandragona acolo. Ah, Eliza, ești salvată, slavă Domnului! Toți sunt mulți Iar vrăjitoarea se află cu sub sede Dar cum ai fi trăind? Ah, ah, ah, prea frumoasă, Eliza Dar ești cam palidă A, Cred da. eu că nu prea ți-a prit închisoare da, eu, eu, eu nu vă cunosc Dar vă mulțumesc din suflet Că m-ați scos din ghearele cele mai răutăcioase vrăjitoare Noi suntem prietenii acestui flăcău ah. Jack pe numele său Da, fai, da. Ce bine îmi pare că ați venit cu toții Și m-ați scăpat din celulă ai întunecată Ai niște prieteni minunați, bunule Flăcău Acum, Jac, te rog din suflet du la tatăl meu și el o să te răsplătească așa cum vei dori tu Prințesă, eu de aceea am și venit Ca să te scap din ghearele mandragonii da? Și am reușit numai cu ajutorul celor pe care tu îi vezi cu ochii tăi frumoși Sunt sigur că crei cei mai frumoși ochi de pe pământ <laughs> Toții spre palatul meu părintesc? Haideți, vreți? Sigur, prea frumoasă, Eliza Sunt sigur că, că ești cea mai frumoasă fată De pe pământ Vom merge acum la tatăl tău Dar nu pentru răsplată Ci ca să nu mai fie el necăjit Și niști chinuită. De meț, după haine nu iese decât un negustor de ierburi Ba nu, ba nu, feriți-vă Omul ăsta m-a răpit din palatul tatălui meu Uitați, m-a văzut ce-a pupitruge După el, mistrețule, după el Da, e prea mic pentru mine. Mie mine da mi nu flec cu şteţe da Ea nu mai face pe grozavu Da, dar ce iarbă o fi asta pe care a scăpat-o negustorul pe jos? Eu mă pot lauda că am rânseit toate ierburile pământului Dar iarbă asta încă nu ne-a căzut sub colci ia, ia, ia stai puțin. Eu cunosc iarba asta vrăjită Știu că are puterea de a reda vederea celor orbi Fiindcă înainte de a veni voi, i-a dat-o mandragona Dacă mesteci câteva fire, îți recapeți vederea chiar dacă te-ai născut orb Am auzit eu când vrăjitoarea îi spunea asta negustorului este că tu, Jacques, iermus-o Hai, repede! Doar nu ești orb, frumosule cavaler. Bada, prințesă, sunt orb din naștere. Și ai avut curajul să, să pornești așa orb în căutarea mea? Dar Jacques nu mai răspuns. Cele câteva fire de iarbă pe care se grăbise să le mestece, redaseră lumina ochilor și acum, se uita uluit la frumoasa Eliza. Niciodată nu și închipuise că pe lume poate exista atâta perfecțiune. Jacques ar fi rămas încă multă vreme mișcat cu privirile la asupra fetei dacă nu l-ar fi trezit din visare, prietenii să-i dornici să pornească la drum. Voinicii noștri o pornire spre curtea împăratului. Când au ajuns în sfârșit, Împăratul a alergat înaintea lor, însoțit de toți sfetnicii săi. Iar cele 12 doici, cei 12 scutieri, ca și cei 12 halebardieri, împreună cu cei 12 pași, au grăit într-un glas: Măria ta! Măria ta! Sunt noi din Nicu pe princesă, după, după cele 12, 12 ziduri cu 12, 12 porci! Fiecare cu câte 12 sprezece și Ca să nu să mai fure nimeni Mariata. ta Ei, bine că te-ai întors acasă, Eliză, dragă mea Vom vedea ce vom face de acum înainte Ba, nu mărit, împărat Nu mai intru după zidurile acelea niciodată M-am hotărât să mă mărit cu Jac Și el mă va apăra de orice rău Împreună cu prietenii lui Cu iepurele Cu mistrețul Cu mărul Și fiespile Ați ascultat Povestea prea frumoasei Eliza Scenariu radiofonic De Georgeta Răboj După o poveste din folclorul francez Distribuția a fost următoarea Povestitorul Boris Petrov Eliza Costina Ciuciulică Jacques, Marius Călugărița Mandragona Julieta Strâmbeanu Împăratul și mărul Romeo Stavăr Bătrânul și iepurele Ion Siminie Negustorul și mistrețul Ion Chelaru Viespea Violeta Berbiuc, Balauri, Sorin Gheorghiu și Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Radu Verdeș. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, Inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Leonard Popovici.